Четири ценности Една харватка, която се интересуваше от окултни въпроси, посети учителя. Той и каза, хората са изгубили връзките, които съществуват в човешкия живот. Вследствие на това се явява една дисхармония, която не могат да определят откъде къде иде. В природата има три порядъка – идеален или божествен, духовен и материален. Злото проистича от материалния порядък на нещата. Сега се коват закони, които ограничават човека. Те сковават неговите мисли, чувства и воля и с това се поражда големият дисонанс, който съществува. Днес хората имат само сянката на любовта, но като дойде същинската любов, ще настъпи преврат от тях и ще се зароди желание да се обичат. Всички религии в света трябва да се объединят. Те учат идеите за Бога, а при това изпадат в разногласия. Защо братята в едно семейство се стълкновяват? Но човешкият порядък е временен и той е само спомагателно средство. Човек има четири ценности. Ценността на човешкия ум, сърце, душа и дух. Това е човекът. Хората не разбират живота, като отказват душата и духа, приемат до някъде ума и сърцето. Жадния, с какво ще го задоволиш? С вода. Гладния, с какво ще го задоволиш? С хляб. Значи всеки трябва да има хляб, вода, въздух и светлина. Та любовта, като се спре върху нас, разумното като дойде, ще даде Изобилно, хляб, вода, въздух и светлина и ще се уреди животът. А сега някои имат повече, отколкото им трябва. Всяка болест се дължи на дисхармонични мисли, чувства или постъпки. И следователно, всяка болест ще се излекува, като се премахне причината. Причините започват от умствения свят. И след това, слизат в духовния и в физическия свят. Мислите, чувствата и постъпките са причини в света. Ако един човек се бори в света само за личното си щастие, то тогава главата му отстрани се разширява, а отгоре се сплесква. Когато човек работи за Бога, тогава главата расте нагоре. И гледам, че у повечето хора Главите са широки на страни, а горе ниски. У главата е сплесната горе и у нея няма милосърдие.